13 жовтня. Знову з'являвся великий детектив. Я бачив його. Лише побіжно з-під живоплоту, де дещо закопував. Він мене не помітив. Пізніше Сірохвістка повідомила, що детектив заходив до Оуена. Оуена з крутком не було, і детектив порозглядався, знайшовши лозові кошики. За словами, його помічник пошкодив зап'ясток, коли за наказом патрона поліз дробиною на дуб, щоб перевірити міцність деяких гілок, та гепнувся звідти. На щастя, приземлився він на купу омели, інакше могло і бути гірше. Під час вечірнього обходу я почув, як хтось шкребеться у вікно на горі. Підійшов, визирнув, спершу не побачив нічого, аж тут роздивився, як щось мале гасає туди-сюди. «Нюху, впусти, допоможи!» – вирищало воно. Це був голка. «Е, ні, вашого брата я в дім не запрошу», – відказав я. «Та то лише шеф із таких я простий кажан. Навіть томатного соку не люблю, благаю». «Що трапилося? У стіну щось гепнуло з вулиці». «Це Вікарій!» – вирискнув кажан. «Він сказився, впусти!» «Вікарій» – назва посади парифіянського священника в англіканській церкві. Я відсунув лапою шпінгалет і натиснув. Вікно прочинилося на кілька дюймів, і кажан залетів у будинок, захекано впавши на підлогу. Ззовні долинуло ще одне гепання. Я цього не забуду, нюху, подякував волка. Тайну лишень хвилинку. Я дав йому аж дві. Тоді він ворухнувся. Тут є комашки. У мене дуже швидкий обмін речовин, я багато калорій витратив. Їх буде трудно зловити, зауважив я. «Вони швидесенькі. Хочеш фруктів?» «Фрукти теж гоняться». «На кухні ваза». Але Кажан був надто втомлений, щоб туди долетіти. Нести його в пащі я боявся, надто вже тендітний він був. Тож я дозволив йому вчепитися в моє хутро. Поки я спускався, він усе повторював. «Сказився, сказився». «Розкажи, що сталося», – попросив я, коли він уже бенкетував сливкою та двома виноградинами. Вікарій Робертс забрав собі в голову, що тут у нас коїться щось неприродне. От дивак. І з якої радості він так вирішив? Знакровлені тіла, випадки анемії, що їм передували яскраві сни про кажанів і таке інше. Бігаючи округою, я багато разів бачив Вікарія Робертса. Це був куций товстун з бакенбардами у старомодних квадратних, оправлених золотом окулярах. Подейкували, що на кульмінаційних місцях проповідей він часто... Буряку і бризкав слиною, а також, що в нього траплялися напади посмикування, які передували невідомим і незвичним вибухам емоцій. «Цілком сподівано від особистості істеричного типу», – сказав я. «Мабуть. Хай там як. Віднедавна він бігає вночі парафією з арбалетом і сагайдаком стріл. Що він зве литючими кілками. Хтось прийшов. Це він, закладаюся. Сховай мене!» «Нема потреби». Господар не пустить явного божевільного з небезпечною зброєю обшукувати будинок. У нас тут осередок миру та витонченості. Двері відчинили. Почулася тиха розмова. Коли вікарій підвищив голос, Джек я справжній джентльмен відповів звичайним м'яким увічливим тоном парох заходився виріщати про створіні ночі, блюзнірські відправи, утілені богохульства і таке інше. Ви його прихистили, волав він. Я йду по нього. Ні, не йдете, відповів Джек. Я маю на це моральне право, і хай йому грець скористаюся ним. Тоді почулися звуки сутички. Вибачно, Голко. Без проблем, нюхо. Я вибіг у передпокій, але Джек уже встиг зачинити і замкнути двері. Господар усміхнувся до мене. За спиною у нього загуполо. Усе гаразд, нюху. Я не скуватиму того нещасного собаками, але ж. Де ж твій приятель? Я глянув у бік кухні. Джек пішов туди, випереджаючи мене на кілька кроків. Коли я увійшов, він уже пригощав Голкою виноградинкою. Створіння ночі, сказав Джек, у тіло небогохульства ти тут у безпеці, якщо хочеш, можеш навіть персики з'їсти. Господар пішов нас вистоючи, у двері гупали ще з хвилину, тоді перестали. От і як з ним, по-твоєму, бути? спитав голка. «Уникати, мабуть». «Легко сказати. Вчора він стрільнув в ночевія, а до того раз-друге у крутька». «Чому? Вони ж не кровопивці». «Так, але він стверджує також, що мав видіння про товариство мерзенних осіб і їхніх поплічників, яке готується до якоїсь великої паранормальної події, коли вони протистоятімуть не одному, поставивши під загрозу безпеку людства. А вампірський каверзи перший, мовляв, знак того, що це правда». Цікаво, що за надокучливий один наслав на нього це видіння. Так і не вгадаєш, сказав Голка. Але завтра він може встрелити тебе чи там Джека. Можливо, парафіяни відправляють його на континент кудись на цілющі води, нам би ще два з половиною тижні більше не треба. Навряд чи так станеться, бо більше гадаю, він декого з них не вернув, і тепер вони поділяють його віру в те видіння. Бо ж за арбалетом сьогодні вештався не лише вікарій. Тоді, мабуть, ми мусимо встановити особи цих людей, з'ясувати, де вони живуть, і уважно за ними приглядати. Сам я більше покладаюся на локацію, ніж на зір, але думка зрозуміла. Ночові і Крудько, очевидно, вже знають. Я скажу сирохвістці, а ти попередь вапнюгу і бубона. А що з у тим Телботом? Скільки я знаю, Ларі Телбот не має компаньйонів нерослинної природи. Гадаю, він і сам за себе подбає. Добре. «І нам усім треба домовитися, що будемо ділитися їхніми іменами і адресами, таким, як вони байдужі до своїх переконань». «Згоден щодо цього». Пізніше я вийшов глянути, що діється на дворі. Не виявивши поблизу жодних арбалетників, я знову відчинив вікно і випустив голку. В шалівці над вікном стирчали священникові стріли.